WRSU programming is sponsored in part by High Point Auto Insurance, an auto insurance carrier in Red Bank exclusively serving New Jersey drivers. They can be reached at 877-89-POINT and online at highpointins.com. WRSU FM New Brunswick, 88.7 on the dial and worldwide at wrsu.org. Köszöntöm a kedves hallgatóinkat! Önök a RSU fm azaz a WRSU-FM a New Brunswick-i Magyar Rádió adását hallják, amely a környéken a 88.7 FM-en fogható, interneten pedig a www.nj.com a között természetesen WRSU e-mail címünk magyaróra kukacjaut.com erre a címre megírhatják véleményeket, kérdéseiket, javaslataikat. Fenn vagyunk a Facebookon is, a Radgelsz Magyar Rádió címén. Szeretettel köszönti Önöket a mai nap szerkesztő műsor vezetője, Rózsíldikó. Elmondom a mai óra tartalmát. Először hírek házunk tájáról, aztán körülbelül 15 óra, ö, bocsánat, 5 óra 15 perckor nyelvőrködés, igen tömören áttekintjük az eddigi tanultakat majd 5 óra 25 perckor természetes gyógymódok, a szegpüszegről tudhatunk meg hasznos információkat, és elmondok egy receptet is, közben meghallgatjuk a Bergendi től a hat főzek ma magamnak című számot, majd körülbelül 5 óra 35 perckor Kabaria a köbön, Lorán Lenke szórakoztatja a kedves hallgatókat, és engem is nagyon szórakoztató ez a... Bohozat, ami az 50. házassági évfordulóról szól. Majd, ahogy szoktam, az utolsó negyed órában a gyerekeknek mondok mesét, illetve játszok felvételről, mesét, verset és zene számokat. A mai témát az állatok köré csoportosítottam. Ezt tehát a mai műsor, remélem mindenki talál a maga ízlésének megfelelő szórakozást. Most egy zeneszám következik. Geszti Péter száma a repülői Madár a Balkán Fanatik előadásában. Héregházunk tájáról néhány meghívót tartok a kezemben. Meghívó Falsangi Bádizt vacsorával. Február 19-én este fél nyolc órai kezdettel, azaz 7 óra 30 perckor szeretettel hívják önt és kedves családját. A, hová, a magyar atlétikai uh, Hungarian American Citizens Club Woodbridge-ben. Lesz pecsenek, olbász, hurka, körítéssel, vagy csilke, kapható előzetes bejelentésre a zenét, pap, és zenekar a szolgáltatja. Mindenkit magyaros szeretettel hívnak és várnak, vár a vezetősége Woodbridge-en még egyszer. Tehát ez 19-én este fél kor Február 25-én pénteken este, szintén fél kor a Magyar Múzeumban, New Brunswickon, a Hungarian Heritage Centerben lesz egy szép előadás dr. Müller Miklós meghív meg minden érdeklődött Liszenko alkotó szovjet darvinizmusa és hatása Magyarországon című vetítéssel egybekötött előadására tehát ez még egyszer február 25-én este pénteken pénteken este fél nyolckor lesz a Magyar Múzeumban New Vendégünk lesz az Egyesült Államp Államokban, vendégszerepel a Csík Együttes, és az ő koncertjükre, amely a Peter J. Sharp lesz New Yorkban, február 25-én este fél nyolckor. A, próbáljuk telefonszámot keresni, hogy hol lehet jegyet rendelni, a 212 864 5400-as telefonszámon lehet rendelni, ismételten mondom, a Csík zenekar fellépésére, amely február 25-én este fél nyolckor lesz a Peter J. Sharp Szijeterben New York-on. Másik előadás, Lakodalom van a Mi utcákban, nagyszabású műsor lesz. Március 19-én, 3 órakor és ezt fél 8 kor a Crossroads Theaterben, Livingstone Avenue-n, New Brunswick-ban. Ugyanez az előadás már Wallingfordban is megtekinthető, március 20-án, 3 órakor. A fellépők a csűrdöngölő, folk, együttes, életfa, népi zenekar, a Magyar Atlétikai Klub gyerek népitánc kara berkenye népitánc együttes cigányuska, Hajdunémet Béla és László, Varga László Magyar kámán és mások Meghívó minden Magyar Kerekasztaltársaság meghívja önt kedves családjával és barátaival együtt 2011. február 26-án szombaton este 8 órai kezdettel tartandó disznótoros vacsorára Zenét Farkas András szolgáltatja. Jöjjön és töltsön el egy kellemes estét jó zene mellett táncol barátai és ismerőséi társaságában, finom ételekkel, jó italokkal és magyaros szeretettel hívja és várja a rendezőség. A cím 431 Maple Avenue, Linden, New Jersey. Ennyi a hírekből, és most hallgassunk meg. Egy, zené, egy zeneszámot, még tart a farsangi időszak, ehhez egy kis kett csináló, a Ber Bergendy Szalon zenekartól hallgassuk meg az Én táncolnék vele című számot. Én táncolnék vele, Én is táncolnék, De teszem, Én veled, Én is táncolnék, De nincs hozzám ezt. Február 13-a van, ma az Ellák és a Lindák ünneplik a névnapjukat. Holnap pedig Bálint napja lesz. Ehhez kapcsolódó hagyomány a Valentin nap, ugye? És most erről lesz szó egy kicsit. Szent Bálint napján, február 14-én tartják főleg az angol száz országokban a Bálint nap angolul Valentine's Day ünnepét, amely Magyarországon az angol nép közvetlen átvétele miatt sokak számára, mint Valentin nap vált ismeretté. Ismerté és az utóbbi másfél évtizedben népszerűvé. Ezen az ünnepen, amelynek vallási eredete az idegen elnevezés elterjedése miatt Magyarországon elhomályosult, a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket. A szokás eredete, hogy Szent Bálint, Terni püspöke a XIV. században a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban. A szokás eredetének a szentről elterjedt egyik történet képezte az alapját. E szerint, mielőtt keresztény hite miatt második Claudius császár idején kivégezték, Bálint a hite erejével a börtönőre vak leányának visszaadta a látását. Mielőtt a hagyomány szerint február 11-én kivégezték, búcsú üzenetet küldött a lánynak, amelyet így írt alá a te Bálintod. A szerelmeseknek és akik szeretik egymást. Ezt a szép számot küldöm most. Hallgassuk együtt a Lokomotív GT előadásában a Vallomás című számot. Most következik a nyelvörködés. A mai nyelvőrködés pár percében ismétlünk. A visszaigazolásokból az derül ki, hogy akik szeretik és tudják is a magyar nyelvet, azoknak kellemes a téma, akiknek pedig nem megy annyira, azoknak nem feltétlenül a szívügyük. Van egy köztes réteg is, akik szeretnének megtanulni, tisztán látni bizony szófordulatukat, hogyan kell helyesen mondani és írni. Szép szorgalmas munkával remélem egyre több lesz azok szám, akik szeretnek jobban, szeretnék jobban megérteni a szép magyar nyelvünket. Kezdjük az ismétést vicces dolgokkal, mint például a nyelvtörő. A nyelvtörő egy olyan általában tréfás kifejezés, mondat, rövid szöveg vagy vers, amelynek célja, hogy minél nehezebben lesen tisztán kimondani. Mindeközben, aki gyakorolja, a kiejtése tisztábbá és érthetőbbé válik. Ma a racsolóknak választottam egy verset, nagyon mókás. Szürrealista kép. A réten rákot rága róka, hogy vörös farka rengbelé. A rábaparton reggel óta rohan egy őrült győr felé. Rikolta révész heherészve, csap rossz ricsajta parti réce. Röhög a piktor, mit tehet? Fest szürreális képeket. És most hallgassunk meg egy zeneszámot, a Négy Gangstert a Macska című rajzfilmből, akiknek igazán gyorsan pörög a nyelvük, biztos, hogy sokat gyakoroltak. Hallgassuk csak! Lehet, felbálta, egy bunkadás, bunkadás, egy jó sem hol. A feladat, Egy sehol, akcióba lép az agy. a feladat, nem állunk szemben, semmiképp se reggel előtt, jó, tudja, akcióba lép a A rével is a színek valami bé, mi vége, a mi ál engedményt adhatunk, ha magunk válogathatunk, ha és azt mondja, fontlás, ki S ha újra kell egy hula, és a, a kez. Ú, a, a szám, ne búsozom ám, van ég, a körbem öret, igaz, így fél. Több, mint És vagyok illkóni, ezért mindegy nekem Kicsi ha vagy előkelő fehére ér Bár bóternek az eszközeim Kell az ászak, áll a smink Bár belgyaforult mozdulat és fagkány helyetté Mert nincs itt már csak egy spiciken musica. Jöhet a Jöhet az áruha, már is itt van ez a zöny, a drapula A kétű egyes szám és misztár Ha véletlenül egy egy egér Az lélegzett a fenni többé náttól Hé, hé, hé, fő az eredés Törkkel vagy konyhakény Helyes idő egyesztet, én fogod néha gondol Szírre, ilyenkor a technika még szép, az a sok égy, az új jó szereó, videó, mind mind valamire jó, az agyatban, itt van, adatban, nyom csak a bámban. Más kell égel itt még, kis, ézé, kis ég, és mi az ami nem mondcsödott soha, hajcok nyaló, meg egy kicsit, fog ki villan, ezért kacsa a bürged, van a már én mondom, semmi gond itt. Vég haza az a szakmadótja már a nyugat nem talál, de rendelésed szépen Megteszönjük ám az állatotról annyit tudni kell Díszlopozban küldjük el Mert hogyha kéri, akkor önnek szépen ki is nem kert És kert egy röpve ezt kis aprózböntet nem rossz, annyi szent, és annyit is jelent, hogy nem menjél a gang A mutató sem mutat, amíg él valahol Egyéggé, aki fel kell tenni, rávaló Ösztünk szenvedély, és jaj, az egereknek Kis pénz is kell De látja, mister, nem jó a csegg És megállj, egyőn ro Nem tudjuk, csak miért, hogy miért, miért, miért, miért, miért, miért, miért, miért, miért, miért, miért, miért, miért, miért, Négy gencsdert, Csak egyet nem Mit ők senki soha nem fog tudni semmit. Az igazán mondja meg a film, de valamitől. A te látott minden igaz, erről ennyi. Híves felmennyel, és itt várva vagyunk, és már tudja Szép teljesítmény, ugye? Most folyta, folytatom a nyelvörködést. Ismétlés van, ugye bár a babe ban ragok használatáról is szó volt. Erről annyit kell megjegyezni, hogy az oda kérdésre, babe, az ott kérdésre, bann-ben ragot használunk. Egyszerű példák, bemegyek a szobába, hova, oda. Mind-mind magánhangzóra végződik, ugye ba, hova, oda. Ezért egyszerű megjegyezni. Amikor ott vagyok, bent vagyok a szobában, hol, ott, ezek pedig mind másal hangzóra végződnek. A szobában. Nézzük, mi volt még. Az ikes igékről annyit jegyezzünk meg, hogy a legrégebbi szavainknál az egyes szám, ami az egyes szám harmadik szemében ikre végződik, például ő játszik, alszik, eszik, iszik, Ezeket az igéket, egyes szem első szemé szemében, én, én eszem, iszom, játszom, alszom, m-et kell a végükre tenni, tehát és én is magam is belegavajodtam ebbe, tehát az egyes szem első szemében m-ragot kapnak az íkes igék, eszem, iszom, játszom, alszom, stb. Aztán. A feltételes módnál leginkább annyit kell megjegyezni, hogy az egyes szám első szemében ne keverjük össze, nék ragot kell használni. Könnyű megjegyezni, én nék, én mindig nék, én tanulnék, játszanék, olvasnék, kalapálnék, fejreállnék, stb. És most hallgassunk meg egy zeneszámot. A, úgy mondom, Havasi Balázs, előadásában a Homeland című számot hallgassuk meg, szeretettel küldöm önöknek. Kedves hallgatóink, most a természetes gyógymódok kategória következik, amelyben a szegfüszegről fogok beszélni önöknek. A szegfüszeg fája egy, a mirtuszfélék családjába tartozó örökzöld növény, melynek mi rendszerint már csak a szárított bimbójával találkozunk. Az indonéziai molukka szigeteken őshonos, de mára már Afrikában, Madagaszkáron és Zanzibáron is termesztik. Első pillantásra talán nem is gondolnánk, hogy ennek az apróf Illatos fűszernek az ára egykor az aranyéval vetekedett. Története időszámításunk előtte nyúlik vissza. Kínai feljegyzések szerint már a Han dinasztia korában szaktalanításra, a lehelet frissítésére használták. Valahol olvastam, hogy a, a kínai császerelé úgy volt szabad járulni, hogyha a szájukban szekfűszeget tartottak az alattvalók. A római birodalom területén arab kereskedők közvetítésével terjedt el. A 15. században a szegfűszek kereskedelem ellenőrzésének monopóliuma még a portugálok kezében volt, ám a 16. századra a hollandok szerezték meg a kizárólagos jogokat. A fűszer ekkoriban különösen értékes cikknek számított, hiszen csak az indonéziai szegfűszek szigeteken, azaz Molukka szigeteken termesztették. 15-20 méter magas meleg és vízigényes fáját féltve őrizték, halálbüntetést ígérve mindazoknak, akik megpróbálják határokon kívülre csempészni a szó szerint aranyat érő növényt. A hollandok monopóliuma egészen a 18. század végéig tartott, még nem féltett kincsüket megszerezték a franciák és ültetvényeiken megkezdték a szegfüszek termesztését. Általánosan javalt érzéstelenítésre, fertőtlenítésre és rovarcsípésre. Fűszerként és gyógyászati célokra egyaránt a faszárított bimbóját hasznosítjuk. Illóolaj tartalma igen magas, 15-20% fő összetevője az antibakteriális és tartósító hatású eugenol. A gyógyászatban főként csíraölőként és érzéstelenítőként használják. Már egy csepp is hatékonyan csillapítja a fogfájást, tisztítja a sebeinket és nyugtatja a viszkető rovarcsípést. Öblögető oldatként, szájüregünk fertőtlenítésére is használhatjuk, vagy Mozsárban összezúdott darabjait teafüvekkel együtt leforrászva izletes és antiszeptikus hatású italt készíthetünk belőle. Légúti megbetegedéseknél használjuk, mert fájdalomcsillapító, fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő. Köhögéscsillapító hatása is van, mert görcs, görcsoldó. Jó, a hurutoldó hatása ezért köptetőnek is alkalmazható. Most hallgassuk meg a Bergendi Zenekar hat főzzek ma magamnak című számát, mielőtt elmondom a receptet, amit ígértem önöknek. Hat fizek ma magamnak, hat fizek ma magamnak, hogy fizek ma magamnak. Miért Jöjjön a kihes, aki vizekre már, álljon fel a sorba, mit tele van a tál, benne lesz majd a mi kedvük Engedjétek, hat fizek ma magamnak, hat fizek ma magamnak. Give the hot food and bubble gum, gum. Yeah! Kérünk vissza a szegfűszekhez. Az angol neve clove, a francia clou szóból származik, melynek a jelentése szeg. A szegfűszeg erősen aromás, csípős, átható ízű, nagyon sok ételféleség ízesítésére alkalmas. Különösen húsokhoz és péksüteményekhez ajánlható. Európában és az Egyesült Államokban ez a fűszer jellegzetes ízesítője a karácsonyi ünnepek étel és italkörének. De nyáron például nagyon szívesen használjuk ezeket a finom szegfüszegeket a gyümönslevesekben, ugye milyen különleges aromát ad. Nagyon gyakran találkozunk a mellette a fahéjjal egyébként. Egy recept rizsfánkocskák recept. Hozzávalók 25 deka rizs, 8 deka porcukor, 8 a vaj, egy késhegyi őrölt Szegfüszeg és fahéj, fél éret banán olaj a sütéshez, 5-6 szem szegfüszeg és narancsem. Gyorsan még egyszer elmondom. 25-dek a rizs, 8-dek a porcukor, 8-dek a vaj, egy késhegynyi szegfüszeg és fahéj, fél éret banán olaj a sütéshez, és 5-6 szem szegfüszeg és narancsem elkészítése a rizst 24 órára beáztatjuk, lecsepektetjük, és kis adagokban péppé -pé zúzzuk hozzákeverjük a porcukrot a vajat, az őrölt szegküszeget fahéjat és a banánt egy magas falu bő olajat forrósítunk beledobjuk az egész szegküszeget hogy átvegye az ízét a fűszeres rizskeverékből fánkocskákat szagatunk és a forró olajban sárgára sütjük konyhai papírtörő közőre szedjük narancsemmel tálaljuk. Azt hiszem, hazamegyek és megcsinálom. És most, ugyebár önök tudják, hogy én klasszikus zenész lévén, nagyon szeretem a klasszikus zenét, és ezentúl minden adásom le fogok játszani egy-egy darabot. Ma a mai választottam Bartók Allegro Barbaró című műve. Egy igen érdekes feldolgozást találtam a muzikás Együttes és Jandó Jenő előadásában. Bartok Béláró annyit, hogy a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, zongora művész, népzene kutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a Zeneakadémia tanára volt. Művészete és tudományos teljesítménye nem csak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű. 1940-ben az Egyesült Államokba emigrált, és a Harvard Egyetemen tartott előadásokat a magyar zene kérdéseiről. Bartók ezt a művét tulajdonképpen saját művészetének paródiájának szánta, ugyanis a kritikusok túl barbárnak minősítették a zenéjét. mert nem tetszett a kedves hallgatóinknak is, mert nekem nagyon. Most uh, kabarék következik. Uh, az 50. házassági évforduló, ez a címe, és az egyik szereplője, Lórán Lenke is be bevallani, de a másik kettő szereplőnek a nevét nem tudtam kitalálni. Jó szórakozást kívánok! azért gyűjtünk majd ebbe. Hogy kovács Gyula és Neje, Prostó Fannika a 50. évfordulója alkalmából ismét fogadalmat legyenek. Mit mond? Azt mondta, hogy tedve a fogadat. 50 év, 50 év nagy idő. Két szerető szín. Nem is volt szerető. E? a ki volt fűt? Ja, jaj, ja tény! Mi jellemző egy két ember kapcsolatát? hűség, gondosság! Gondosság alá akartok! <tos> Azok hülyeség ellen nincs orvoslás. Hosszú tettek meg együtt! Milyen útról beszélsz? A Lenini útra! Ja, ja, biztos arra gondol, amikor elvittelek Karlovi Bariba. Szoba szóval, miért is, akkor pontosos mástig vitted el Karlovi Bariba, és hogy engem de Az én ezt biztosan voltak göröngyök. Há, de fegved is kapcsolat. Voltak nehézségek. Ja, a feleségem. De vajon mi a titok? Mi tart össze két ember 50 év? A lakás. A szeretet melege, Mit mond? Azt mondja, hogy meleg vagy. Véa... szeretnénk a homokórát megállítani. Mi? Még mindig azt mondja, hogy meleg vagy. Az életben azonban a legfontosabb a harmónia. Ez a Mónikáról is tud? Valami harmónikáról beszél. Ennek jegyében... De, De. Ennek jegyében hozzátfordulok Kovács Kovás Gyula. Ki az a Gyula? <zoran> Akarod-e házastársadul az itt megjelent Prosztó Fannikát? nem az. Megteszem a kérdést újból. Akarod-e házastársadul az itt megjelent Prosztó Fannikát? Ni maga a e, Persze, hogy akarja. Akarja, rossz sem. Prosztó Fannika, akarod-e férjedul az itt megjelent Kovács Gyulát? Még az egyszer igen. Anya, te mostanakkor akkor érdekbűntűz hozzá? Hogy is a gyerekek akarták így! Nekünk vannak gyerekeink. Gyereke, hát, és hol vannak? Te... Amerikában vannak, hát ön minden árum meg télen Képdobott doboz Szardíniára. És, és hol vannak a gyerekek? Amerikában üzen nekik valamit most ezen keresztül. Ha -ha, gyerekek, elfogyott a szar. <hazán> Istenem, miért? Kovács Pistő, nem te voltál, a, peresik, a is megmondta! <gül> Ez volt az egyetlen értelmes mondat a fébadári eszények! <gül> Mióta anyát a talpát, út az ördögöt, fejvesve menekülnek a pokolba. <gül> <gül> Most, hogy mindketten igen mondtatok, tessék egymást megcsókolni! Ki kell sokolni? <gül> Engem kell megcsókolni! Kovács Gyula, húzd rá a gyűrűt, prosztó Fannika ujjára. Hát, ha van itt valahol egy hullahopkarika? Mindegy, mindegy, mindegy. A lényeg úgyis a gesztus marad. Ki a gusztusta? A temetésem! De ne örüljünk, mert megváltoztatom a végrendezést. Nincs örökség, mindent magamra hagytam, és viszem magammal a sírba. Most pedig a gyerek következik, nem csak gyerekeknek. Ugye mindjárt szeretjük az állatokat, és nagyon sokan vágyodunk például egy kiskutyára, ugye igazam van. Simor Tamás így énekel erről. Ma éjjel hozzám szegődött egy kiskutya, emberi nyelven így szólott hozzám. Te leszel a kis gazdám, álomnak is szép hozontos kis kutyát. Hogyha nem lesz faj, tiszta, az se baj, sőt, még az se, hogyha tíz is összeráll, és a szőre kúz, kis bohóz. Búzgól engedezne, harginc új vidám, csupaszív csupa szív megész, házőrző vitéz. Én őt mindenféle kuncra, mert szót szóval fogalna ám, kis kutyát. Ha nem lesz faj, tiszta, se vagy, Mert a jó kutyuska, mint halálig hűbarát, hűrti vég Hogyha nem lesz faj tiszta, az se baj, sőt még az se, hogyha tisztépőt is összerán és a szőre kulcs kis buhó, buzgó lengem, parkintzája új vidám, csupa szív, meg is házörző vítél, én öt mindenféle gúszra megtanítanám, szót Most pedig -e Koltai Róbert elmondja Petőfi Sándor anyám tyúkja című versét Anyám tyúkja Ej, mi a kő? Tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent. Lám csak jó az Isten, jó tád, hogy fölvitte a Kent dolgát. Itt szaladgál fölés és alá, még a ládára is fölszáll, eszébe jut kotkodákol, és nem verik ki a szobából. Dehogy verik, dehogy verik, mint a galambot, etetik, válogat a kendermagban, a kis király sem él jobban. Ezért aztán hát jól megbecsüljekend magát. Iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Morzsakutyánk, kutyánk, füled. Hadd beszélek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jó légy, morzsa. Kedvet ne kapj a tyúk húsra. Élj a tyúkkal barátságba. Anyám, Egyetlen jó szága. A következő állat a kecske. Egy, egy zeneszámot hallgassunk meg, a két kicsi kecskéről. Két kicsi kecske baktak a hegyre, vis egy gyepre fel. Az egyik jobbról jön, a másik balról jön. Két kicsi kecske tantós a kedves, így meg neked de jó lesz majd a reggeli zöld mező. kis patakocska partjait éri el a víz gyorsan fut a habja csak úgy luk. széles a medre két kicsi kecske ugrani egy sem mert de ott egy palló ott vezet át az de már is a pallon jár. De csak közé ér, mert sajnos szűk a tér. S két kicsi kecsken nagy fenekedve állanak szemben már. Itt egymás mellett két hida el nem fér. És meg most, mint Kedves gyerekek, amint ígértem Mese is lesz, mégpedig egy verses mese Öregnéne néne őzikéje Ez a címe És Szabó fogja elmesélni nektek Mátra alján lakik az én öregnéném, néném Meleg szívű.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 Mápolgatja, dédelgeti, friss szénával megeteti, forrás vízzel megitatja, mintha volna édesanyja. Cili cica, godrik mellé búbik az ugolyba, tanultak ők emberséget, nem bántják a kis vendéget. Gyorsan gyógyul gidalába, elmehetne az őszbálba, vidám táncot ellejthetne, de nincs hozzávaló kedve. Barna szeme bús, szomorún, a távol, hegykoszorún. Reggel bíbornapsugarak játszanak a felhők alatt. Esti szellő, ködöt kergett, dombok, lankák üzengetnek. Város harju, gyenge hajtás, gyere haza, gidapajtás. Könybe lábad az őszeme. Hé, hey, nagyon is visszamenne. Csak az anyja úgy ne várná, csak a nénéd ne sajnálná. Éjjel nappal visszavágyik, hol sejem fő, puha pázsit, tarka mező száz virága, ősztestvérkét hazavárja. Ahol mókos ugrabugrál, kopácsol a tarka harkáj, végan szól a kakuk hangja, bábot cipel szorgos hadja, Várja patak, várja szellő, kék ég alján, futó felhő, harmad gyöngyös harang virág, vadárvácskák, kékek, lilák. öregnéne megsiratja, vissza, dehogy mégse tartja, kiki -ki lakjék hazájában, őz erdőben, ember házban. Kapuig is elkíséri, visszatipeg öregnéni, és integet, amíg látja, éj boldogul, öz Lassan lépd el, Csendben ballag Kaptan ajtó, zörre ablak Onnan lesi öreg néne Kisgidája visszanéze Haszontalan állatkája Egyre jobban szaporázza S olyan gyorsan, mint a villám Fenterem a mós sziklá De a tetőn Egy gerincen megfordul Hogy búcsút incse Ég áldjon rét Kicsi csalit S mint a szél Eléramodik. Nyár, elröppen, levél sárgul, leperg a vénbük fárul, hóborul már házra rétre, egyedül él öregnének. Újra kihajt, fő, fa, virág, nem felejti a kis Hordul a föld egyszer, kétszer, zörgetnek a kerítésen. Kitekint az ablak résen, kikopogtat vajon éjjel. Boldra nyogja be a falut, kitárja a kicsi kaput. Ölelésre rendül karja, kis gidácska, meg az anyja áldogálott. bereszti, szévedobban megismeri. Őzmama lett a kis gida, az meg ott a gidafia. Eltörött a melső lába, elhozta hát a kórházba, hogy szemével kérve kérje, gyógyítsa meg öreg néne. puha gyógyszba bogyolája. Ne szepegjen, fiucskája. S köd előtte, köd utána, Belevész az éjszakába. Gid a lábát két kezébe veszi vágyon öreg néne. Meg is gyógyul egy-kettőre, felbiceg a dombtetőre. és mire tölgyről, lehull a mak. A kicsi mak hazaballag. Mátrai falu széle, kapuban ül, öreg regnéne. Nincs egyedül, miért is volna? A fú, a fagy, soka dolga. Körülötte gidák, őzek látogatni eleljönnek, eljönnek télen, nyáron, évről évre, fejük hajtsák az ölébe. Falu népe is szereti, kedves szóval becézgeti öreg nénét, és azóta így nevezik őzanyóka,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 Ének szótól zeng a háza, oly vidám a gyerek nóta, nevet, sír is ő zanyóka. Mátra aján, falu szélén, lakik az én, öregnéném, Meleg szívű, dolgos, derék, mese őrzi arany szívét. vár sós kenyérke, kalács cipó apró népre. Egyszer te is légy vendége, itt a vége. Fuss el véle. Kedves hallgatóink, remélem kellemesen telt el ez a magyaróra a rádiók és a számítógépek mellett. A következő héten Sohár István várja önöket szeretettel, és velem úgy tűnik, hogy négy hét múlva találkozhatnak, a legutolsó számunk a kinyitott a Csikágo, a zenekar zenekar előadásába hallgassuk ezt, még ezt a számot. Ö, kellemes, további jó estét kívánok és jó éjszakát a magyarországi hallgatóinknak. Viszont halásra.